Продължаваме с бъдещето и въпроса как изкуственият интелект променя света и самите нас. А, въпрос, който зададе заместник ректора на университета Бен Горион в пустинята на ГЕФ: Как да не позволим изкуственият интелект да ни контролира, а да удържим ние хората контрола над него. Добър ден на Мариана Тодорова. Добър ден. Доцент по футурология, института по философия и социология към Българската академия на науките, председател на българския клон на глобалния Милениум Project, визионер, специализирала в Харвард и в Китай. Тайската академия за управление с автор на книга за бъдещето с американския футуролог, който е идеолог на третия етап на проекта Аполло за кацане на луната. Една директна кореспонденция с предишния разговор, който чухме. Да започнем от там. Нещо, което вие сте изтъквала многократно, че изкуственият интелект е червената нишка, която вече преминава през тъканта на повечето събития от настоящето и бъдещето. Това начало ли, че вече не можем да мислим нито една а политика, економическа, социална или дори, дори, дори военна картина извън изкуствения интелект? Точно така. Всяка човешка сфера вече е променена или ще се промени от изкуствения интелект. На въпроса как да не позволим изкуственият интелект да ни контролира, смея да кажа, че косвено той до голяма степен ни контролира вече, не че той е съзнателен и го прави целенасочено, но това е функция от начина по който функционира. Ще дам няколко примера. А, стана въпрос за Аполо и за това, че Израел в момента се възползва доста от работата на изкуствения интелект в космоса. А, един. Малко по-негативен пример, след това ще дадем и доста позитивни. 60-те години в НАСА, когато се подготвяли всичките етапи на полу, е имало огромни екипи от математици голяма част от тях са били жени, които са правили много сложни изчисления как да се Прилунят всички апарати и, и тези, които е, имало хора и тези, които са изисквали предварителна подготовка и това са били толкова сложни човешки уравнения, че те към днешна дата са изгубени. Това е човешко знание налогово изгубено, защото те са пишели на едни черни дески и се смятали, и се коригирали. Тоест, в днешния етап, когато ние подготвяме нови експедиции за Луната или за Марс, ние ще разчитаме на изчисленията на изкуствения интелект. Предимно. Не, че това няма да направи възможността Подобно нещо да се случи отново, но ще стане по начина по който изкуственият интелект ни го предложи, защото това знание в някаква степен а, е изгубено. А това означава ли, че изкуственият интелект може да ни помогне да се справяме с една друга концепция, която знам, че вие развивате, за множествената криза, кризите в множествено число, поликризата, да. мега различни тенденции, които носят наслагващи се и взаимно подсилващи се рискове? Да, значи той може да ни помогне, защото ще ни даде различни решения, но той е част и от причината а, за тези да поликризи. И сега ще ви дам а, един пример. А, нещо, което се смята като пряка функция от ефектите на изкуствените лета е... Психосоциален сриф или крах на споделената реалност. Ние в предварителния разговор започнахме да говорим за това, че всички се информират вече по различни канали, младото поколение джензи от социалните медии, нашето поколение все още от традиционните няма една обща консенсусна платформа, от която ние да научаваме а, фактите, една публична гора, обществено пространство на на което всеки да изложи своите аргументи и да постигне консенсус. Информацията е фрагментаризирана от една страна и е пречупена от различни гледни точки заради различните медии. От друга страна, както вие казахте, вече няма твърди факти. Те са обет на конструкция и на интерпретация на всеки така както му угодно. Технологиите, изкуствен интелект подпомагат те да бъдат продуцирани и предлагани на публичното внимание и всъщност е не толкова дори да се получи една дезинформация и объркване в съзнанието, а в това, че хората стават все по науверени да бъдат категорични кое е истина и кое не е Това води до ерата на пост -истината. И е много трудно да се постигне какъвто и да е консенсус, което от своя страна препраща към все по-голямата липса на доверие в политиката. Политиката все повече губи идеологическите си краски, става по-хибридна, за да отговори на всички интереси. Няма ясен идеен облик. Граждански активизъм навлиза в политиката, а той, напротив, трябва само да е нейн коректив. Това води до, както казахме, рязък на доверие, мъглявина на това, кое е правилно, кое е не и един от трендовете, които, за съжаление, още през 2012 година Централната разузнавателна агенция прогнозира, че ще става все по-трудно да управляваме политически. Mm -hmm. И го виждаме това навсякъде в целия свят, това не и е само в България. Едни правителства, които са с малки къси мандати, между 8-9 месеца и една година, тези правителства не могат да се ангажират с непопулярни мерки, защото нямат време за това и се страхуват, че ще загубят легитимност под краката си. И така се получават поликризите, защото се натрупват множество проблеми, които изискват дългосрочни решения, няма кой да ги извърши. И това е частично функция на алгоритмите на изкуствения интелект в социалните медии. Как обаче той може да даде решение? Може, разбира се, като ам, стане технократски инструмент за управление. Може той да изгради един държавен бюджет, в който да се опита да максимална справедливост а, да постигне за всички обществени групи, като направи един по-съвършен економически арбитраж. Разбира се, този бюджет отново ще бъде идеологически и някой а, човешки фактор, политически субект трябва да поема отговорност. Може да даде много решения за климатичните промени. А, Което чухме, е, точно това случва... чухме в интервюта, защото изкуственият интелект, който е свързан с близко орбитни сателити, наистина може може да предскаже с 6 месеца до година напред каква ще е реколтата. Може да предупреди а, земеделските производители къде трябва да насочат ресурс от вода, а, хранителни елементи, които да я подпомогнат и това ще даде яснота с а, хоризонт от 6 месеца напред какво ще бъде ценообразуването на зърнените стоки на стоковата борса, зърнените култури. Съответно, това ще доведе до баланс в цените на храните и няма да води до сривове. Така, че виждаме, че едното и другото е валидно. Ако се използва технократски, обаче аз се връщам към това, което казвате залеза на идеите. Няма да ги наричам идеологии в случая. А, и факта, че ако дезинформацията подкопава усещането за обща реалност, тогава стигаме до много уважен въпрос. Може ли изобщо да има демокрация без споделена реалност? Ако ние не, не обитаваме едно и също пространство, ако всеки си е затворен в някакъв собствен балон, а, айде, България като черина е най-добрия пример, защото ние сега видяхме масово излизане на физическия площад, на да. различни групи от населението, да. които бяха вбесени, ядосани, а, на, зад кулисието в а, управлението в България. Но... А, този общ площад става се по-малко възможен. Все по-трудно е, наистина, именно заради това, че, да речем, 60-те до 80-те години в Америка имало 24 телевизии, края на 90-те стават 100, а сега са хиляди. Същото е навсякъде по света и социалните медии, наистина, имат неконтролируемо съдържание. Затова аз мисля, че решението е в няколко посоки. От една страна трябва да има уважението и, може би, политическа държавна подкрепа към национални медии, а, такива каквито и Вещо радио, и, и телевизиите, защото, макар и те да не са толкова популярни сред по-младото поколение, те са гарант за Портите на истинността, както се казва, Gatekeepers. Винаги тук съдържанието е проверено. Все още се предлага трибуна на различните гледни точки. От друга страна, преди една година в а, а, Лондон, в а, училището по економика, се Проведе един много значим дебат, в който а, учените, които бяха предимно от Харвард, от Ел, казаха, тези социални медии трябва да бъдат санкционирани, но не по пътя, по който това би изглеждало като корекция и намеса в свободата на словото. Те трябва да бъдат санкционирани финансово, ако не контролирано, а, раз, се разпространява отявлена дезинформация и фалшиво съдържание. Нещо такова прави като опит Европейската комисия а, с а, Digital а, Service Act, с а, да. акта за... Цифрови услуги, да. законодателството свързано с цифрови услуги, налагат се глоби а, за разпространяване на тези информации, то маси, масивно манипулиране а, на общественото мнение в полза на външни а, играчи. А, но а, от друга страна, отпора срещу това върви по линията на защита на свободата на словото. Въпреки че има разлика между свобода на слово, свобода на изразяване а, и независима медиа, независими. И критични медии. Да, и двете гледни точки, по-консервативната и по-либералната, казват, че това подсилва канцел културата на отрицанието, на цензурата, на лота, балтизма, на това, че просто на един аргумент се отговаря с контраргумента, не се разисква в дълбочина. И това е така, но аргументите да има финансова санкция, че първо тя не е косвено корекция в свободата на словото. И второ, че тези социални медии печелят от това, че ангажират вниманието. Тук битката е за съзнанието, а, за вниманието и, и за душите на хората. И това има много ясен економически ефект, защото колкото по-негативна и агресивно стимулираща е новината, толкова повече а, вниманието се концентрира върху нея. И това е много порочен механизъм. Да се върнем само с няколко изречения за бъдещето на демокрацията. Все по-трудно би било в такъв контекст тя да функционира, защото фактите не са твърди. А, всичко е размито и флуидно, а хората имат от твърдения, от които да имат изходна точка и за това има залитане към авторитаризъм и твърда ръка и виждаме какво се случва на политическата сцена по целия свят. Т.е. трябва да се замислим, защото в противен случай може да се окажем в окови, които даже не, си, а, не сме отвикнали да си представяме. Благодаря ви, доцент доктор Мариана Тодорова, изкуственият интелект, който вече не е просто технология, а среда, в която се преподреждат економика, политика и сигурност.